але змушений відбудувати з них незнану мені дійсність. І часом на огіршення собі відкриває якусь завороженість і ніби відьомський елемент. Здається, довг зла зав'язує вузли страшною кріпкістю навкруг окремих злочинців. Так і в цьому випадку. Всі збиваємось. Навіть службовці з безхвучою репутацією, як лепарди чойс, їх професійна честь без закиду. Перевірена як? Через особливу інспекцію, що в руках найдовіренішого Уповноваженого нашого наглядача для всього персоналу. Він свідчить зразу по мені, тож переглядаємо через особливі напрямки в громадському житті. Отже, Ремзік Леппарт і Кірк Чойс з погляду професійної надійності степельні Поручаюсь. Я скінчив. До оборонця ваш крок. Дякую. Хочу спитати. Чи постріл на безвинного студента, коли кірк-чось, як стверджують очевидці, вже протер собі очі хусткою і міг контролювати свій рух, належить до вчинків надійного службовця? Ні, але це трагічний випадок. Далі, участь воргів і продажі наркотиків, таємнича загибель учасника нападу на банка, потім світка, побиття жебрака при церкві, брутальність проти керівництва молитовного дому, теж свідчать про надійність. Одні речі без доказів, другі подібні до окремих пригод з найкращими службовцями. Чи справді так? Ви згадали про вплив надприродності в декотрих кримінальних справах? Я згоден. І пропоную на ваш розгляд такий приклад. Перед нами колишній безбожник. Я питав його, і він стверджує, що грішив і давно раніше. Я аж дотепер, поки твердо вирішив почати новий побут. Сам, говорить, вирішив під впливом евангелічного зібрання тут, у нас. У Штатах, слухаючи відомого проповідника. Чи ви, віруючий громадянин? Певно. Радий знати. З самого початку розмови я відчув, ви людина службової части, найбільш віддана справі в дусі твердої віри. В такому разі спитаю, чи можливо, що грішник, коли вирішив навернутися, як зведено в Біблії, став жертвою несамовитого нападу ірраціональних мовутнодей? Як знаємо, вони не степлюють відходу грішника з-під їх кормиги і ладні скоріш погубити його, діючи зверх людських хитро і винахідливо. Так що і ми з вами, люди віри, можемо ми, бо волі, через необачність, стати знаряддям їх душогубної дії і зруйнуємо найкращий наш вплив у приведенні грішних людей до правди писання, для життя по вірі. Тут, де найвища місія нації, ми можемо стати спільниками пекла. Чи можливо, я питаю в цьому випадку? Моя відповідь – я нищу край своєї особисті присторонності, коли шкодять часті відділу, якому сповна віддав 20 років на різних ступенях. Добрий рівень праці мені нагорода, згоден, грозить, спокуса, тягнучи в руїну законності, колись відомо, чи ні, закриваємо наші корисливі будь-які зв'язки зі злочином. Бо державного правопорядку сповзем до становища його ворогів, тут розгук правді демонічних стихій – що безповоротно тягнуть зраду. Тільки самоосудом і конвульсивними зусиллями над собою відриваємося від прірви. Отже, цілком можливе падіння на дно її через владу гріха над вами. Вдячний вам. І думаю, капітане, якраз тепер трапилось. Я скінчив. Але мій колега меснер засвітить наші інші козирі. Їх бракує. Суддя. Капітане Волдок, ви вільні. Прошу співслужбовця. Мескнер притягає і до крісла вираз стриманої офіційності і м'якість жестах, голов притамований. масивність худого обличчя і прикмета якоїсь пружини з приїзд як для пам'ятника, чи тінні його. «В якому довір'ї вашому з беззалісних вимог обидва свідки?» наполегливо спитав винувач. «В якому досконалому, постійно при всіх засобах нагляду, що зосережую в руках, про гріхи?» Теж на обліку, як часткові властиві кожному, без зміни для суті. Проте ви, наглядаючи всіх наркотичних таємниць, чи знайшли в інспекціях підставу підозрювати обох, хоч окремих зрадах? Абсолютно ні. Ніяк. Цієї хвилини і наперед даю білу карту про цілковиту надійність для служби з кожною секретністю при найнебезпечніших трафіках з мільйонними торгами. Тут непорозуміння щодо подробиць. Бо підземельна війна з цими торгами нагадує театр ілюзіоністичної розгри вверх модерній апаратурі.